Менжик Казимир наказали відступати за спалені кути. Військо згортало намети і брело безмежними болотами, зупиняючись купами біля кущів та дерев. А тоді на башті Олеського замку залопотів руський стяг, золотий лев на білому полотнищі. Уночі, як тільки почався дощ, помчав Івашків гінець до Підлисся. Тепер же Костас Жмуцький і своїм, Кінним військом ударив за Ожидова, польські лицарі ув'язалися у бій та були вмить відкинуті назад у болото, а тоді гримнули з валів гаківниці, просвистіли хмари стріл, лицарі падали, брели. Крик Веремія знялись над полем, що вже стало одним чорним озером, з острівками кущів, біля яких купчилися недобиті вояки». І важко кінноти не виводив. Костас Жмуцький справлявся у тилу сам. Боярин приглядався з валу до побоїща, і коли побачив, що багато вояків усе-таки вибирається з боліт до міських валів і лаштується до штурму, махнув мечем. З брами на пушкарні вихопилися озброєні бойовими сокирами, бичами, ціпами піші безпанцерні городяни. Вони легкі поскакали по купинах, звалених деревах і поодинці трощили закованих у лати рицарів. Попереду звихався з чеканом кушнір Галайда, розмашисто орудував ним і кричав хрипло «А не вбивай! А не вбивай невинного!» І почервоніло болотне поле. Осташко стояв на валу обіч боярина, дивився на першу переможну битву, а знав – це тільки початок. Він чув крики свого друга Галайди і радів, що руки Олесьчан не обагрилися невинною кров'ю, що благородством почалася їх війна. То чи ж допустить доля, щоб програли у битві чесні з нікчемними, господарі своєї землі з наїзниками і вбивцями? Поляки вибралися з боліт і виходили на передмістя за брамою. Тут вдарили на них гівашкові кінні вої, і впав у ці останні сутиці тяжко поранений гончар Микита. Незабаром на князівських наметах опустилися стяги з орлами, а на їх місце піднялися білі. Розділ десятий. Голий король. В опочувальні Патриціанської лазні пахло вином і маранчами. Зрідка крізь двері коридору заносило гнилим смородом пари, поту і розпеченого каменю. Це тоді, коли заходив якийсь пан у квітчастому халаті, а якщо надто розіпрілий, то й зовсім голий. З підвищення у куті, на якому щовечора стояли головний музикант Патриціанської лазні Гусляр Арсен, Додар Спитко з Клепарова і Молдавський Лаутар Боцул із Скрипкою. Зручно було споглядати на півголих і голих вельмож, що роззімлілі звалювалися у дерев'яні крісла, стікали потом, віддихувалися, висихали, а потім замовляли музику, пили вино і розповідали, перебиваючи до одного, фацеції. А іноді Точилися тут впівголоси розмови державної ваги. Тоді музикантам веліли грати голосніше. До лазні у відповідні дні приходили змивати із себе бруд магістратські райці, лавники, поборці, суддя, інстигатор, писарі, речники, ландвійти, передмість. Окремо парилася виконавча служба, нічний бургомістр, дверний кратуші, ключники брам і хвірток, вежові трубачі, васерляйтери, екзактори, ціпаки. По суботах це був найвідповідальніший для музикантів день довго сиділи в опочивальні бурграф, Арсенів меценат і два брати, верховні повелителі світського і духовного життя на львівській землі. Руський староста Пьотр Гільвівський архієпископ Ян Одровонш «Ха-ха-ха! Під час покутної процесії, – говорить хтось, – спитко вже всіх розпізнає, хоч вони й однакові без одежі. – Це дверни кратуші. Узяв мужик жінку на плечі замість хреста, а його питають, де хрест? – Та на мені, весь вік його ношу. – А жінка каже – це правда, тільки несе його не Ісус, а Анцихрист. г <хи> г Запросили Трефніса до панських покоїв. Вступає у чергу на фасеції ключник Босяцької хвіртки. А там усе в коштовностях та золоті. Трефніс закашлявся, а сплюнути ніде. Той харкнув панові в бороду. Вибачаєте, ваш мость? розвів руками блазень. Я нічого тут не побачу бредкішого від вашої бороди. Не сміється ніхто. Інша справа – мужики, а з великих панів більшим панам належить сміятися. Виконавчій службі не пасує. Знічений ключник водить очима по обличчях. Ну, хоча б один вискалив зуби. Хі-хі, не втримався Дудар Спитко. «Маєш гроша!» – отішився ключник. е Та тут не тільки музикою, а й підсміюванням можна заробити. Отак просто. Засмієшся і маєш гріш!» То було ще на початку арсенової служби в лазні. Не сподобався смішок Дударя головному музикантові. І гріш його впік – Ніби не в Спиткову, а в Арсенову долоню впав, але не сказав нічого, а похмурий лаутар, бо Цул ніби не помітив. Спиткові ж заробіток сподобався, і він вирішив подвоїти свої доходи. Крикнув Трефніс до пана, який ішов кладкою над болотом, «Гей, вважай, бо зроблю тобі те, що вчора одному вже зробив». Спитко впізнає Васерляйтера. Пан зліз із кладки в болото та й питає, «А що ти зробив тому вчора?» «А те саме, що зробили ось дечки ви, вельможний пане?» «Знову жарт про великих панів, сміху немає, а Спитко «Хі – хі-хі-хі». «Маєш два гроші», – шпурнув монету Васерляйтер. А я бачив такий дзвін у Кракові, що як у нього на Різдво задзвонять, то на Великдень у Варшаві чути. Хтось відсує, а розохочений спитко булькає у дуду, сміється на весь голос. «Лови півгроша!»